Julie Nováková, Bezpečnost nade vše. Ještě jeden drink, kámo, oslovil jsem přátelský chlapíka sedícího apaticky za barovým pultem. Opíral se o něj lokty a rukama si podpíral hlavu, ale nebyl natolik pod obraz, abych mu nemohl ještě nalít. A základní pravidlo barmanů zní, buďte k hostům zdvořilí a projevte zájem. Když se jim u vás bude líbit, zůstanou déle a víc vypijí. Navíc jsme v baru zbyli už jen sami dva, do zavíračky ještě půl hodiny a já se začínal docela nudit a tenhle chlápek nevypadal na obyčejného ochlastu. Oblek šitý na míru, hedvábná kravata, manikýra a zatím by se mohla skrývat docela zajímavá story. Jasně, nalej mi, přisvědčil poněkud rozechvělým hlasem. Potřebuju to jak sůl, jak se jmenuje tamto to, to, co měl ten chlap vedle mě, než vypadnul? Aha, vymyslíte v dech, koktejl pro šmekry, ale jestli nejste zvyklí na tvrdý alkohol, nedoporučuji vám ho jen pro otrlé. Ale strč ho sem, mě už je všecko jedno. Začíná mě čím dál víc zajímat. A opravdu jsem nepotřeboval, aby se mi složil na pultě, kdo by mu platil za taxíka, hádáte správně vždycky jenom já, navíc se ještě nerozmluvil. Namíchal jsem mu znatelně slabší verzi našeho proslaveného koktejlu, nazvanou trefidí kořen, je tam víc syrupu a méně whisky. V baru Vesmírná Odise, abyste našli samé takovéhle názvy, byl to nápad zakladatele a mého šéfa. A nutno říci, že se mu vydařil. Mezi naší stálou klientelu patří i členové místních početních sci klubů. Tady máte pane. Přistrčil jsem hostovi sklenici a opatrně začal sondovat. Vypadáte, že vás stihla nějaká ošklivá rána osudu. Něco hodně nečekaného. Chytil se okamžitě. Ha, rána osudu? Zavil. To jste řekl přesně, mladíku. Nečekal to nikdo, ale já jsem ten, kdo to odnesl. Mne za to hodla žalovat. To muselo být něco vážného. Sakra vážného, to si piš. Pro posílení dramatického efektu mi zamýšlel zašermovat prstem před obličejem, ale už měl popito a místo toho se trefil do vlastní sklenice a málem ji převrhl. Naštěstí jsem mi zachytil včas. Správný barman potřebuje rychlé reflexy. To si piš, zopakoval zamišleně. Slyšel jsi o nový radnici v Praze? Něco jsem zasechl. Tak tohle bude bomba. Říkal jsem si, kdo by o tom fiasku neslyšel, ale nikdo pořádně nepochopil, co tehdy selhalo. Možná mi to tenhle chlapík vysvětlí. Měla to být pícha celé země. Něco, čím se budeme prezentovat světu. Budova, která představí Prahu jako výjimečné město, kde se veliká historie snoubí s moderním životem. Citoval patrně nějaký reklamní slogan. Budova tak bezpečná, že odolá všem myslitelným přírodním vlivům i případným pokusům o útok, taková, která tu bude i statisíce let po nás. Tomu nevěřím. Věřte, třeba to tak opravdu bude. O ochranu proti bouřím, zemětřesením, tornádům dále se postarali projektanti a stavaři. Já měl za úkol ochranu proti nebezpečí ze strany lidí. Škyt. Sklenice před ním byla už napůl prázdná. Já vím, že kvůli upevňování optimismu bych měl říkat napůl plná, ale jako probarmana musí být pro mě poloprázdná, abych sledoval, kdy se mám zeptat na dolití. Stěny vystužené Polymery a uhlíkovými nanovlákny. Systém na vyrovnání vibrací při otřesech či explozích. Základy snad až do samého pekla. To by neporazila pomalu ani atomovka. Zachechtal se můj host a pobrindal si kravatu koktejlem. A mně pověřili softverem toho všeho. Jasně, dneska má každý nový barák vlastní umělou inteligenci, odstupých bytů nižší kategorie, který si nezapamatujou ani tvé jméno, povládní budovy s nejvyšší prioritou. Jenže tohle mělo být něco nevídaného. Zakázka number one, vstupenka do světa milionových kontraktů. Příště se mohl dělat i pro Londýn nebo pro Washington. Musel zaregistrovat můj nedůvěřivý pohled, protože se naklonil přes pult a spiklanecky zašeptal. Tohle byl speciální software. První svýho druhu něco extra. To si piš, že by to chtěli i za velkou louží. A když ne za ní, tak aspoň za malou. Zasekl se a zíral do sklenice. Pokračujte, vybídl jsem ho. No jo, ten software měl rozpoznat nebezpečí a nepustit ho dovnitř. Spracovává data z kamer všade po městě. Vyhodnocuje pot, pot, pot, pot, potenciální rizika, vymáčkl se, a zabrání jim v přiblížení. Zalarmuje poldy zavře dveře, všecko. V případě potřeby ale dá přednost záchraně lidí vevnitř, před vlastní e, existencí. Umí je evakuovat bleskově. Mysleli jsme na všechno. povzdechl si těžce. Smutnýma, zakalenýma očima na mě pohlédl A pak se to zhatilo. Den slavnostního otevření, všechny obvody zapojený, starosta měl proslov a s úsměvem, jak v reklamě, na zubní pastu přestřih pásku, fotáky blýskaly, delegace zamířila ke vchodu, kamery točely a, a budova radnice je odmítla vpustit dovnitř. Ani se nedivím. Pustit někam politika je občas horší než srážka s blbcem, podotkl jsem chápavě. Hystericky se rozesmál. Ja, kdyby jen politika, chlapče, kdyby jen jeho. Podle budovy představují všichni lidé bezpečnostní riziko. Žádný přesvědčování nepomáhalo. Zkoušeli jsme, jestli tam nepustí třeba dětsko, ale je zatraceně neústupná. A to nemůžete změnit nastavení? Jo, to jsme rádi. Jenže software nesměl zůstat nekrytý kvůli teroristům a tak. Proto je jediný přístup k němu možný zevnitř. Nasadili na to naše nejschopnější vyjednavače, pak povolali i posily ze zahraničí, všichni budovu celé dny přemlouvali, předali se i filozofové v naději, že ji udolají svými disputacemi a paradoxy. Všichni se vahli. Přesvědčovali ji i nejlepší počítačoví géniové Evropy, mluvili s ní normálně i svými programovacími jazyky, ale bylo to k ničemu. Hekři k ní zkoušeli proniknout síť, ale zabezpečil jsem ji příliš dobře. Je snad nemožné její ochranu prolomit. Policie a vojsko podnikli tvrdší pokusy, ale kolegové projektanti se činili, je to marné, stále odolává. Dokonce se pořád tak hezky leskne. Jeho příběh mě natolik zaskočil, že jsem se ho zapomněl zeptat na dolití, ale to už držel lahev visky a naleval si sám. Pravda, víc toho vylil na pult než do sklenky, ale byl jsem z toho příliš pav, než aby mi to zrovna vadilo. Z médií se člověk dověděl sotva desetinu toho všeho, to mlžení bylo úděsné, ale tohle, tohle byla opravdická královská story. Začal jsem horečně vzpomínat na e-mailovou adresu starého kamaráda deníku Hrom. A co budete dělat teď? Spamatoval jsem se. Teď zasmál se hořce a kopl do sebe půl sklenice kořenu. Tady v Brně sednu na vlak na východ, pojedu přes Krakov do Minsku a možná ještě dál. Tam mě žalobci nikdy nenajdou. A třeba dostanu nějakou zakázku tam sebou, že pod falešnou identitou já se vyznám v počítačích, můžu být kým chci... Já mám před sebou ještě budoucnost. Jeho nejbližší budoucnost ale spočívala v hlavě kleslé nabarový pult doloužičky whisky, visky, chrápání a v alkoholem nasáklém dechu. Jo, jo, smůla, kámo, když si plánuješ velkou budoucnost, nechtěj Vejdru v dech ani jeho slabší verzi, Rychle jsem v mobilu vypátral e-mail a telefonní číslo. Možná kámoš s fotografem dorazí ještě dřív, než se tenhle chlápek probere.